ești ai copila mea. Vreau să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale. Ai 15 ani și ți-e ngăduit să ieși la fața mării. Nico, știu, știu copila mea că aștepți de mult această zi. A sosit. Urcă și ochii tăi se vadă singuri, tot ce până acum ascultând l-au văzut. Nico, vino să te prind mai întâi în păr cu luna de crini cu petale de margarita. E atât de grea. Copila mea e semnul rangului nostru, e podaba cea mai de preț, nu o poartă decât fiicele împăratului mări. Oh, cum aș schimba o pună împletită din volbura purpurie pe care am sărit o în grădina mea și care impresoară statuia băiatului de marmor? Se gându prea mult la tipul de marmor albă găsit pe fundul mării și nu se cade să îndrăgește atât un lucru pământean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 nu sunt mai albastre și mai adânci ca ochii tăi. Ești cea mai frumoasă fica mării. Du-te, ai să vezi acum și corăbile cele mari, și orașe, și păduri. Și oameni. <fie>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 Este ziua de naștere a prințului. Are 15 ani. Dificili sunt oamenii. A primit artificii! Ateloc strânge-ți plâzele, se aproape cutura! Nu, nu trebuie să moară! I-aș putea traga zis când gânile sunt de foi Nu se vede nimic! Ce noapte! Prințul! iată-l, plângit Se luptă cu el. E o Nu, nu trebuie să moară! Ochii frumoși sunt gata să se închidă. S-au închis? Nu am să te las să te duci în adâncul mării. Lasă-mă să-ți capul pe brațele mele și valurile să ne poarte spre țări. Nu n rămas nimic din corabie. Totul a coborât în atâmpuri. Iarăși se vor bucura zânele mării, surorile mele. Vor ciudatele comori ale corabiei și le vor pune în grădina din fața palatului. Totul a fost închițit de ape. Doar tu ai rămas aici, pe țăr. Dar ochii, ochii tăi frumoși și negri stau închiși. Părul de apa mării Și vrut Să-ți o ce Cer Oamenii, se apropie de mine. Trebuie să te părăsesc. Ba nu, mă ascund după de acolo. Întorn în părf spumă de mare să nu mi se vadă chipul, dar eu să te pot primi. Veniți! E cineva pe țărm? Din nou o cu scufândată. Trăiește! Deschide ochii! Zâmbește! E prințul cel tânăr din țara vecina. E prințul cel tânăr! Slujitori! Umpleți un pad din mlădițe de salcie. În el îl veți purta pe prinț până la palatul tatălui său. Drumul e lung. răcoriți obrajii cu apă de izvoare și feriți-l de primejdii. Trăiești! A zâmbit feti cu ochii negri și plânzi. A zâmbit tuturor din jur. L-am văzut eu bine. mai mie. El nu știe că eu l-am scăpat de la moarte. Ne spui, ce ți a plăcut mai mult sus! De când ai venit ești tot mai tăcut. Ai uitat și de florile pe care o le îngrijai cu atâta drag. Bălările au năpădit cărările grădinii tale. Lăsați-o! Lăsați-o cu mine! Copila mea!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 Mâlul care clocotește, te vor prinde polipii adâncurilor în brațele lor lungi, vă scoase și te vor închiți șerpi cu sute de capete. Acolo-i tărâmul vrăjitoarei, oprește-te! Să o ducem la dâncul al de Trebuie, trebuie, ca să nu-l roțile vor nu vei scăpa. Trebuie, trebuie, ajung cine Casa să te aici. Ca să nu se mai mea este aici. Casa mea este aici. Casa mea este aici. Întregi hotar. Vrăjitoare. Eu ce te-aduce la mine. Mă ajut. Ai venit tocmai bine. Dacă veneai mâine după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine decât de astăzi, într Cum să -ți mulțumesc? -am să stau o Cum să-ți mulțumesc? Nu am să-ți dau băutură cu care trebuie să te duci la țărmul mării înainte de răsăritul soarelui. Când ai sobești,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 o să ai mersul legănat și niciodată nu mitoare o să se dieze ca tine, dar îți spun, o să te doară. Vrei să-mi dure aceste chinuri? Dă-mi băutura! Vrei să mai știință că odată ce ai căpătat învățișare omenească Nu te mai poți întoarce la subrurile tale și la palatul tatălui tău. dă băutura! Nu am terminat tot ce am de spune. Ascultă bine, dacă prințul nu te va iubi mai mult ca orice pe lume și nu vei ajunge să fii soție, inima ta se va rupe și te vei preface în spumă de mără. Dă-mi, dă, dă, dă butură. Nu te grăbi! Trebuie mai întâi să-mi plătești! Ce-mi Te dau bucurață orice. Chiar glasul? Dar dacă-mi iei glasul, cum am să-i vorbesc? Nu, a ți atât de mare, dragostea, vor putea vorbi gândurile tale. Ei, ce zici? Mai vrei? Da, da! și făptură. De unde ai răsărit aici pe țărm? Ce ochi adânci și albaștri și părul ca de aur. Spune-mi, cine ești? Vorbește, nu-ți fie teamă. De ce Dă-mi mâna și vină cu mine în palatul tatălui meu. Ce legănați imersul imersul și pasul ușor ca un fulg. Dacă ești dacă ești Hai, vină, vină!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 Ea este fata care m-a scăpat de la moarte atunci pe țărm. Te știi cât sunt de fericit, buna mea prietenă. Oh, durerea mi fără margine. Bucură-te, copilă, de fericirea mea. Mi s-a împlinit dorința cea mai adâncă. Cât de mare Hai vino, vino să îmbrățișem pe aceea care de mâine va fi soție. În zori mă voi preface în spumă de mare. prinț și te vei întoarce la noi. Nu! nu. O mare pe prinț și te vei putea întoarce la noi. Nu. Și cuțitul acesta și înainte de a se roși cerul de văpaia răsăritului, înfigel în inima prințului. Cât ește te. Răsări, slavă. Girăgăros e vasul. cerul e o va Răsare soarele. Tot mai limpede văd în zare tealurile, podgorii, pașeștile verzi, pădurile fășnictoare. Se aude cântecul păsărilor. Vedeşte-i Ce minunat! Nu! El trebuie să trăiască Alături cu tipul temat. Scufundă-te în vârtejurile atunci de apă. <grijă>